Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wabdil alameen, wa salatu alam ala uh, rasulina wa al nabijina muhammad, wa pa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Fala Allahum te wa shalomu, ko ina meh tuqa'aza u pra'i khut, ina ka salavat, isalamu kustani lallahu kustanihika muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Ako Bogda danas ulazimo u drugi dio naših ciklusa predavane pod nazvom Mehmed Defendija Hanđić, dakle drugi dio, treća sednica. Danas po planu programu Ako je čas, prvi čas dakle akida, tema će biti Ako Bogda je ekini uveđenje, inače radimo šartove, radimo nedobla. Drugi čas da pođer akida, a gospodavac je magistar Ervedin Kusein Poslije toga bude, mi će napravit ćemo jednu malu veću pauzu, dakle za odmor, a onda ćemo, ako bude, našlići sade Kajpu, gdje će nam doći, ako bude, Hafiz, Dračo, Efendija, Alir. Ja prepoštam sam uh, profesorom, profesor, da ne bih tako uzmano ili uvijek. Ti prati Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil ar-Amin, al-salatu, al-salamu alayshakil, al-nibijavu al-mursalin, nebina Muhammadu al-alihi, al-sahbi al-džma'in, u obađe. Assalamu rahmatullahi u obađatu. Danas govorimo o čvrstom uvjeđenju. Govorit ćemo kakav je položaj tog ibadeta Zbog čega je to važno, neke koristi, kakve je to veze ima sa tevekulom, sa oslanjanjem na Allaha Đelešanuhu. Zatim ga pokušati definirati, ukazati na njegove vrste. Zatim kako on utječe na naše razumijevanje Kur'ana. Od čega se sastoji, šta su mu glavne, šta je to ono što ga održava. I na kraju jedan lijep citat od našeg učenjaka Ibnu Al-Kajim Šta je to Jekin? Jekin je osjećaj u srcu da je nešto istina. Znači Jekin je kratko rečeno osjećaj u srcu da je nešto istina i da je tako. On za iman znači isto što znači duša za tijelo. Kako god nema života bez duše u tijelu, tako nema ni imana bez ikina, bez tog čustog objeđenja. To je tačka po kojoj se razlikuju učeni i bogobojazni. Ono što su pretekli i u čemu su pretekli oni koji su postigli visoke stepene, to je upravo taj jekel. Zato Hasan Lubasri kaže Ebu Bekr nije nadmašio druge sa mnogo namaza, mnogo zekata, mnogo zikra i tako dalje. Jer i drugi su to radili koliko su mogli maksimalno. Nego ih je pretekao po nečemu što se ugnjezdilo ustalilo u njegovom srcu i što se manifestovalo na njegovim dijelovima tijela znači to što je u srcu imao Ebu Bekr to drugi nisu imali i zato naš poslani salolahu rej veselam je rekao kada bi na jednu, na jednu stranu vage postavljen bio iman cijelo gumete a na drugu stranu ima Nebu Bekra prevagnuo bi ima Nebu Bekra Nači to je bilo to je bio razlog i u tome su se takmičili oni koji žele da se nadmeću u visokim stepenima i to žele oni koji žele da postignu Allahovo zadovoljstvo. Također, rashabi su radili upravo na povećanju svoga jekina i o njemu su stalno govorili. O sam rekao do to je govorid Munkajima. O tome i govori o stanju jekina od tog čvrstvog objeđenja i kako su se savije odnosili premanja. U jednom ajetu Allah Đalešanova kaže da cijeli Kur'an, svi ajeti koje je objavio, koristit samo onima koji budu imali ekin. Ako ne budu imali ekina, neće im koristiti. Kaže Allah Đalešanova, وفي الارض ايات للموقنين لازمني postoji ajati odnosno znakovi koji su samo za one koji čvrsto vjeruju znači ova ajeta ovdje obuhvata čak i ove ovaj ajete koji su ozemljski u drugom ajetu odnosno kaže U minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wal akhirati hum yuqinun I oni koji vjeruju ono što je objavljeno tebi, tj. Muhammedu s.a.s. i ono što je objavljeno onima prije tebe poslanicima, i u ahiretu oni čvrsto vjeruju. U lajke ala hudem mir rabihima, u lajke humul to su oni koji su upućeni i to su oni koji će uspjeti. Znači, i ovdje spominje jeki, i da su oni ti koji su na uputi, i da su oni ti koji, su, koji će uspjeti. Također razlog zašto su đavolje u đavhelnem i zašto će biti ljudi u đavhelnem je taj što nisu imali ekina, nisu imali tog ubeđenja. Wa mm -hmm. idha qila inna wada Allah hakka wasa'at al-aribi fiha qaltu ma nadri masa in dunn illa danna wa I kada se govorilo Allahovo obećanje je istina, i u sudnji dan nema nikakve sumnje, vi ste govorili, mi ne znamo šta je to sudnji dan. I govorili ste, mi mislimo da to neće biti, i mi u to ne vjerujemo čvrsto. Znači, ovaj ajed govori nam, zašto su oni u principu dopali to u džernjem. Nisu čvrsto vjerovali u sudnji dan, nisu imali tog i kine. I zato je to uvjeđenje Jekin duše i glavni dio svih dijela srca i ona je duša za ostala dijela i to je suština stepena Siddiqijeta i oko njega se sve ostalo kreće i vrti. Znači mi imamo četiri stepena, imamo vjerovjesnike, sidike, imamo šehide, imamo dobre ljude. To su četiri skupine koje će ući u Đanjuta. Drugi su po, po redu ovi Siddiqun, i suština njihovog stepena zašto su oni to postigli jeste upravo taj jekin je tako Hars zašto su se dikuni dostigli na taj stepen šta je tajna njihovo hmm. evo pomoći ti hađe ovaj mec zašto šta je tajna tog stepena zašto su se na tom stepenu Hmm. Zbog njihovog, jakog, čvrstog objeđenja. Je li tako hrzi? Poslušajte sad jedan hadis koji je vrlo, vrlo važno. Tanji nam gada Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu anhu. U njemu stoji poslanik sallallahu aleyhi ve sellama rekao sledeći. La turdi jedna ahadem bisakhatillah. Ola tahmed enna ahadem ala fadlillah. ولا تظنن احدًا على ما لم ياتك الله فان رزق الله لا يسقطه اليك حرس حريص ولا يرده عنك كراهيتك اريمي سدوفляти никога тако што чеш الله غرسنت значи не ради Allah ti dani nešto a ti drugi hvališ za to daročito ako još ta pohvala bude za neke izmišljene bogove božanstva pa ljudi hvali recimo i sa Allahovog poslanika i vjerovjesnika što im je dao a nije im on to dao Allah daje svima neki hvale neke svoje dobre ljude neki hvale kipove uglavnom raznih božanstava koje ljudi hvale nemojte hvaliti druge za ono što je Allah Jelešan u I nemojte nikoga kuditi zbog onoga što vam Allah nije dao. Znači, ako ti je nešto uskraćeno, nema potrebe da na nekog galamiš, da na nekog vičiš, da nekog pogovaraš, da nekog hoćeš oštetiti tako dalje. Allah ti to nije dao. I u s tim bileže ima muslim Da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio nakon namaza a čak u namazima me učio kad se vraća podigneš sa rukoa Allahumma la man ya limat Allahu moj niko ne može uskraćiti što ti daš wala mortel imamenaat i nema onoga ko će nešto dati što ti uskratiš To je u jednom rivadu stoji da je to najveća istina koju rob može učiti izgovoriti znači najiskrenije, najistinitije nešto što jedan čovjek može izgovoriti je ta istina da ne može ti niko oduzeti što ti Allah da niti ti ko može oduzeti odnosno može ti dati što ti Allah uskrati Allah'u obskrbu neće povećati želja onoga ko ti je želi uvećati. Kad bih ti htio cijeli svijet nešto povećati, da nema riska, nije to ti propisano, nećeš da. Ne će ti oduzeti tvoju obskrbu ona, onaj ko mrzi da dođe ta obskrba do tu. E sad zadnji dio hadisa je posebno interesant. وَإِنَّ اللَّهَ بِعَدْلِهِ وَقِسْتِهِ جَعْلَ الْرَوْحَ وَالْفَرَحَ فِي الْرِضَ وَالْيَقِينَ A od svoje pravde i pravičnosti Allah jala šanuhu i na'vomai dao radosti sreću u zadovoljstvu i čustom objejenja وَجَعْلَ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ فِي شَبْكِ وَسَخَد a dao brige i tuge u somni i lutni na Allah vodritu Adis ma puno, puno značenja ovih, ovaj, posebno ova zadnja rečenica. Znači, na ovome svijetu čovjek neće postići sreće i zadovoljstvo dok ne bude zadovoljan onim što mu je Allah dao i odredio i dok ne bude čvrsto vjerovao u Allah, ono što je on govorio. Jer je Allah tako učinio na ovome svijetu da je sreća u tome a ne u novcu recimo u blagu u svemu tome to je dio samo nekakav koji ne mora uvijek garantirati sreć a dao je brige i tuge u sumnji i u ljutnji na lahom odredu i to su velike povuke za one koji razmišljaju Dobro. postoji rasprava među učenjacima da je Tebekkul, oslanjanje na Allaha posljedica ubjeđenja ili je ubjeđenje posljedica tevekula kaže nam ovdje naš Ibn Al-Ka'im ispravno je da je oslanjanje na Allaha posljedica čvrstog ubjeđenja a ne obrnut znači to je ispravno mišljenje u vezi sa tim ko nam reći šta je Jekin hajdi hajdijek ali ina ana što bude nešto šta bude ili što jel hajdijek šta je je u srcu da znači kad su u srcu ukorijeni da je to nešto istina dobro Hmm. sad nam treba definicija suštinska šta je to suština znači uvjeđenja i ekina kaže ili džuneid jedan od učenjaka starije generacije ekin je postojano znanje koje se ne mijenja i koje ne prolazi u srcu a ne u glavi šta hoće da kaže mno, kod mnogih ljudi recimo informacija o dženetu i dženemu došlo je do glavi međutim dali se ustalila u srcu ta, ta, to vjerovanje to znanje o tome to je ono što je pitanje svih pitanja i ako jest koliko je duboko u srcu da li je to dopola 10%, 100% itd. Tu su, jer tu se ljudi razlikuju. A kako ćemo mi znat koliko je to posto. Recimo, ako čovjek razmišlja o dženetu i dženu i onda ne uradi nakon toga ništa. Nekaj jednostavno prođe i pođe se baviti nečim drugim. Šta to ukazuje? da nije to dovoljno duboko ušlo u njegovom srcu, da bi to podstaklo ga na dijelo. I ono ubjeđenje koje čovjeka podstiče na dijelo kad razmišlja o njemu, to je ono ubjeđenje koje je duboko. I što više podstiče čovjeka na dijelo, to je žbe. Navišću on primjer. Opet tebu Bekra radi Allahovi. Jer je on primjer čerstog ubjeđenja. Vidi že imam uslije da je poslanik s.a.v. nakon sabah namaza sabah namaza pita ko je posjetio komšin svi šute, kaže Ebu Bekr koji ja. ko jutro si ispatio svišute kaže Ebu Bekr ja. ko je zaposetio današnji dan svi šute, kaže Ebu Bekr ja. i tako dalje pitao još na sve to odgovaruje Ebu Bekr sa ja ostali nisu šta je to bilo što je uvekra navjelo da do saba uradi sva ta djela na kraju je poslednji se nam rekao kod koga god se u jednom danu sakupe ova djela ući će učenjet a kod je uvekra se sad kvalo već prije, pred saba a ako ih čovjek uradi u jednom danu ući će učenjet šta je to bilo što je uvekra potsticalo na to da to radi to je upravo to čvrsto ubeđje u rijekin u džennet u džehennem u nagradi i takve se ljudi razlikova a ne samo informacija u glavi da je nešto da je nešto vrijedno dobro kaže Abu Bekr el-Raq yakin tri vrste yakin kad nas neko obavesti Jekin kada nam neko pruži dokaz za nešto i jekin kada vidimo ga svojim vlastitim očima. Znači imamo tri. Jekin kad nas neko obavisti i vjerujemo mu. Znači dođe neko pouzdan i kaže nam tako i tako. I mi kažemo u redu, vjerujemo u to. Drugi, druga vrsta je kad nam neko još uz ono što nas obavisti donese još i neki dokaz. To je još jačiji egine, tako je li? I treće, kad vidimo svojim očima, to je još maksimum. Dobro. U koju bismo skupinu svrstali Kur'an i Hadis? Da li u prvu, u smislu Habera, da nas je nekog avijestio, ili u smislu ovog da nam je neko ponudio i dokaz, ili u smislu da smo vidjeli svojim očima? Šta bih misliti? Prva, kaže jednom kažem ka ovdje, većina Kur'ana je od druge vrste. Što znači od druge vrste? Obaviješteni smo i pruženi su nam dokazi da je to istina. Znači, Kur'an obiluje primjerima, obiluje dokazima, razumskim, da je tako, zar ne govori stalno, pogledajte kako smo zemlju, pa pogledajte deve, pa pogledajte nebo, gledajte zemlju. Znači, pruže nam i dokaze za to što nas je obavijestio. To je znači u vezi sa Kur'anom. Koji su to ruknovi i ekina da bi našu, naše objeđenje bilo ispravno i prihvaćeno? Ima ih tri. Prvo, prihvatanje onoga što vidimo od istine. To je pod jedan. Pod broj dva, prihvatanje ono što ne vidimo od istine. I pod broj tri, vjerovanje u sam izvor istine te. Šta je to što nam se, što nam je pokazano od istine, što vidimo od istine itd.? Kažu, to su naredbe, zabrane i ukupno cilokupni šerijat koji možemo da, da, da vidimo očima svih. Recimo, znamo e, za zabrano alkohola, za zabranu droga, za zabranu ovoga, bluda i tako dalje, to je ono što nam je pokazano od istine. A poka što nam nije pokazano, to je recimo sve što nismo vidjeli, a rečeno nam je o tome, kao što je džennet, kao što je džennem, kao što je obračun, kao što je vaga, kao što je prelaza preko sira čuprije, kao što je sira čuprija na koji greva sama i tako dalje. To je sve ono što ne vidimo. A šta je ono što je izvor istine, kažu, to su to je ukratko tevhid a njegov glavni cilj ili srž su Allahova imena i osobine to je znači to su ta tri rukna da bi naše objeđenje bilo iskreno i na kraju kaže nam ovde Ibn Al-Kaim ovo troje su znači spoznaja zabrana, naredbi gajba to što, što trebamo vjerovati Allaho imena i svojstva to su nauke koje su dostupne stvorenjima i to su najplemenitije nauke Allah je što ono najbolje zna. i ostalo vam je još na kraju da kažemo kako to jeki utječe na naše učenje Kurana i na naš odnos prema Kurana kaže ovde autor koji ima čvrsto objeđenje Kur'an prisnije i drugačije nego oni koji imaju slavo objeđenje. To je pravilo i princip. Što je veće objeđenje, to je Kur'an sve utjecajnije na čovjeka. I zapamtite ovo pravilo koje je koristio poslanik Salavah, Hvala -e i Vesela. Prvo je Ashaabe podučavio imanu, pa im je onda Kur'an povećavao iman. A nisu iman učili iz Kur'ana direktno. Nego bi ih on naučio kako i šta vjerovat, pa tek onda bi Kur'an im povećavao iman i njihovo ubjeđenje. Dobro, uvijek vam se odgovorim. kako ponekad slaz čovjeka ako ima snažan, neki može čak osjetiti se i tjelesno. To bi bilo to uveć s ovim, ako vi imate nekih Ma on navodi ovdje sad o tim nekim stepenima kako tu čovjek kada, kada navikne se kad sa jakim ikinom sluša Koran šta to znači i da jedno jednostavno najveće uživanje koji može biti od toga samo je Allahovi vidjenje a ne može ništa draže biti od, od toga da čuje Allahovo govor Al to je sad tebe to Ali radi Allaho je govorio da su nam čiste duše da bi smo se mogli zasjetiti Allahovo govoru Kaže da osjeti se neka tjelesno koja ima jako ubjeđenje, čak ta slast nije samo na ne odnose na dušu, nego čak i tijelo. U smislu da jednostavno odmara čovjeka, opusti ga i tako da. Ja sam završio.